السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد اليوم <تصفيق> توينجيا في حلقه هي 7 نمفلليزو ودرسات زتو كثره ان شاء الله انا في حلقه زتو 6 tumezungumzia na saba ya mwanmtume sallallahu alaihi wasallam uzaliwa kwake maisha yake utotoni na katika ujana mpaka kwa kwake na kupata watoto halaka leo ya saba kama tulivyosema ya kwamba inshallah sasa tutazungumzia kutumilizwa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam huna kisa ya kutumilizwa Mtume SAW ni maarufu na cha jiraniwa Mtume SAW ametumilizwa na ujumbe Uislamu na wahi akiwa na miaka 40 na kutumilizwa kwake au kabla ya kuanza kutirimiwa wahi na kuletiwa wahi na Jibril alaihi salaam kwanza ni matukio ambayo kwamba yalikuwa yakimfikia kama ni ishara ya utume miezi sita kabla wa wahina, mtume, sallam, ya kuteremshiwa wahi Mtume صلى الله عليه akaanza kuona baadhi ya mabadiliko kuna baadhi ya ishara na mabadiliko aliyaoona ambayo kwamba kwanza elimtia hofu lakini ilikuwa ndio njia Allah subhanahu wa ta'ala kumtayarisha mtume صلى الله na jambo kubwa zaidi nao ni kukutana na Jibril alayhi salam. Wakasema mwanawiyo wa tarehe miezi sita kabla ya kuteremshiwa wahi mtume صلى الله عليه وسلم alianza kupata ndoto au alikuwa akiona ndoto au akiota ambao ndoto zile zikawani zikitokezea uwazi dhahiri na uhakika mana kwa maana kwamba alikuwa ni ndoto za ukweli kama tunavyojua kwamba ndoto za mitume huani kweli kama vile tulivyotaja mwanzo ndoto ya nabii Allah Ibrahim Uh, alipoamrishwa kumtume kum, kumchinja mwanawe Ismail ilikuwa nikupitia kwa ndoto na walikuwa wakifahamu kwamba ndoto kwa wao ni wahi au ni sehemu ya wahi kwa hivyo kwanza mtume swalla alikuwa akiota miezi sita kabla mimi nasema kama Rabiul Awwal kwa sababu kichukulia kwamba uh, wahi kwanza kumfremkia au kukutana na Jibril mwezi wa Ramadhani kwa hivyo mbili na sita kabla itakuwa maeneo ya msimu wa mwezi wa Rabiul Awwal kwa hivyo miezi sita kabla ikawa mtume sallallahu alayhi wasallam Iwapata ndoto na ndoto zenyewe zikokuziki ziki mdhirikia siku ya pili kwa uwazi kwa uhakika mpaka akawa yomweleza bibi Khadija kwamba kila nikiota kitu siku ya pili kile kitu kinatokea Wiliikuwa ni ndoto za kiuhakika kile anachokiota wakiona siku ya pili au siku ya tatu Isitoshe katika baadhi za riwaya wengine wakasema kwamba Mtume SAW so katika miezi hii kila aka eh, kukutana na Jibril au wa wahi Kuna mambo mingine yalikuwa si Wakasema ilikuwa kuna baadhi ya miti na mawe anapopishana nayo, au akipita sehemu kuna mawa ikimwamkua mtume sallallahu alayhi wasallam na baadaye baada ya fatihu makkah kuna maeneo ambapo alikuwa kuna jiwe moja ndio sana akikutana nao au njabali aonee ikimwamkua baada ya fatihu makkah ile jiwe alilitambua na akawaeleza maswahaba kwamba ili jiwa ilikuwa kabla ya kukutana jibril zilikuwa ikimwamkua kwa hivyo ni mambo ambayo alikuwa kimshangaza yakim sia wasifu wasi fulani Kwasa mambo, haya kwa sababu mambo hayajambainikia kwamba atakuja kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu bado hayajambainikia kwamba yeye atakuja kuwa ni mtume Mwenyezi Mungu atatumilizwa na ujumbe kufikisha kwa wanadamu kwa hivyo kama kuna mambo yanaotokea miezi sita takriban kwa kiota na ndoto zile zikawa kweli na kila ilikuwa ikikurudia ee, Mtii na yeye kukutana na Jibril yakamtokea baadhi ya mambo mengine kama kuzungumziwa na kuanguliwa na mawe au majbali na miti Mtume s.a.w. ikawa yale mambo ya maka yakawa yanazidi kumchukiza kutoka mwanzo kutoka ujana wake kabla ya kuoa dukao tukisemaikuwa kuna baadhi ya mambo yakifanyika maka yeye bado mwenye hajihusishi hayampendezi na alipokuwa miaka 40 haya mambo ndio yakazidi kumchukiza zaidi na zaidi ikawa sasa hata kukaa kule maka kwa kwake yeye hakumridishi kwa hivyo alikuwa vichepua maji na kitengenezea sampuli ya chakula kama poriji poriji ya ya shairi akikusanya kusanya akipea yake mji Habiba akitoka nje ya Makka kwenda katika pango la Hira gari Hira ikamtambua maskani yake atakaa siku mbili tatu wapita njia maeneo yale akiwasaidia watu wakitaka maji au chakula lakini ilikuwa hapendi kukaa maka. kwa hivyo siku mbili tatu ajitenga na mji wa maka, kuangalia mazingira ku, ku, kujikumbusha au kuzingatia yale ambayo yanamzunguka yeye lakini machafu yanayotendeka ndani ya maka alikuwa kwa kweli hayamridishi wala e, hakohata hivyo. Ikawa kila baada ya siku mbili tatu chakula na maji kimshia Yuwarudi nyumbani kwake kwa bihadija akaa siku moja mbili atoke tena na chakula chake na kukaa katika pango la Hirah hii kwani ni ee, jambo lake la kawaida mpaka tukio la kukutana na jibril likamtukia akiwa yupo wapi gharihira katika pango la hira na ilikuwa ilikuwa ni tabia yake kabla kwamba kwenda katika pango hili la, la hira tukio la hira au katika pango hili la hira kukutana na jibril ni tukio ambalo ni maarufu na lajulikaniwa alitokelewa na, na, na, na, na, na malaika jibriil tena kwa umbo lake lakini malaika kwa sababu katika poteremshi wa wahii mwaka 23 ya utume wahi kama tutakuja kuona mbeleni ni kwa kimteremkia kwa sampuli tofauti tofauti moja ya kuteremkia nawahii kwai salamu ni kukutana na jibril au jibril kumjilia kuumbile lake kama malaika na mara nyingine mkija kama kama mwanadamu tukio hili la kwanza na yeye mtume sallam kuanza kuteremshiwa wahii igawa jibril alimjilia mtume sallam katika dhari au katika pango la hira kwa umbile lake kama malaika na kwa sifa yake Jibril alikuwa nam, an, nambawa 600 hii ndio alikuwa na nambawa zaidi ndio alikuwa mkubwa zaidi nambawa zile akizichanua ziki finika mashariki paka magharibi upeo wa mashariki upande mmoja na upeo wa magharibi upande wa pili ukubwa wa malaika huyu Jibril alayhisallam sasa chukulia namna aliyofadhaika Mtume Muhammad sallallahu na kibwe kama hicho. Hajawahi kukutana na kibwe kama na, na tayari huko nyuma ashaanza kuona ishara ishara bossi za kawaida ambazo tayari kwa kutamtia wasiwasi. Hajajua kama tatumilizwa Kwa hivyo akakutana na Jibril hili jambo lilimshukua kihakika. Na tukio hili baadaye kam ya bibi yake khadija lakini kwanza jibril akamlingania mtume sallam asome kumbuka tutashawai kusema hapa kwamba mji wa maka na wa arabu katika bara arabu za mazile sio wengi walikuwa wanafahamu jua kusoma na kuandika na maka wasema wanaojua kusoma na kuandika ni wachache waweza kuhisabika mkononi ni wachache sana kwa nini iwe hivyo kwa nini iwe kwamba e, kuna hikma gani kwamba Allah subhana ta'ala akamleta Mtume صلى katika mazingira yale ambayo kwamba watu wa hawajui kusoma wala kuandika na yeye Mtume صلى الله عليه kusoma wala kuandika tutakuja taya ee, hapo mbele lakini kwanza turudi haya makutano ya Jibril na Mtume صلى الله عليه وسلم hadithi ya Bibi Aisha akaelezea ambao ni hadithi mbisi akaelezea sunnah hii la mwanzo mwanzo Mtume صلى الله عليه وسلم kuteremshiwa waahi akasema mwanzo wa kuanzia wahi wa Mtume Muhammad ilianzia na ndoto za kweli ndoto wa ambazo kwamba alikuwa akiziona kama mtu kuona asubuhi dhira kwa kiziona zile ndoto na wa ndoto kama mtu kuona asubuhi inavo inapozuka kisha ndio tukio la Mtume sallam kukutana na Jibril katika ghari hira Jibril akamwambia Mtume sallam soma Mtume sallam akamjibu mimi si mwenye kusoma ma a, ma ana biqari mimi si mwenye kusoma mimi si mwenye kujua kusoma Jibril akambona mbavu za Mtume sallam paka kiasi akawa yuko sapumzi kisha akamwacha tena akamwambia soma mtume akamjibu tena nabikari mimi si mwenye kujua kusoma mimi sijui kusoma akambana tena akambana kiasi ya kwamba paka kafikia hadi akakosa pumzi akamwacha tena akamuliza tena mara ya tatu na mtume swallam akamjibu tena kumwambia kwamba mimi si mwenye kusoma Ndiyo hapa zikateremka aya za mwanzo za Qur'ani. Ndiyo wahi wa kwanza mtume salla Allahu alayhi ku teremka ama kumteremkia kupitia kwa Jibril ili kuwapo ni hapa katika ghari hira lakini kumbuka kwamba ndoto za mitume pia ni ni wahi kwa hivyo kabla ya kujidhiwa na Jibril alikuwa tayari amekuwa kipata wahi au sampuli ya wahi ulepoona ndoto za kihakika ndoto za kweli kwa sababu kwa hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi akasema ndoto ni simu 146 ya Utubi kwa kwa miezi sita hii ya mwanzo ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anafaasa sehemu ya wahi kum tanamaisha yale atakayokuja baadaye ya baadaye ni haya ambayo Mtume sallallahu kukutana na Jibril wa jibril akamsumea aya za mwanzo sura tutalaq akisema au akamwambia ikra bismi rabbikal ladhi khalaq suma wa jina la mwla wako ambaye kwamba ameumba khalaqal insana min alaq ambaye kwamba ameumba mwanadamu na pande pande la dami ikra rabbukal akram suma kwa jina wako aleta kwa hivyo hizi ndio aya za mwanzo kusomewa mtume sallallahu alaihi wasallam na jibril alaihi salam soma aambiwa mtume sallam kwamba alikuwa hajui kusoma kwa maana ukimwandigia maandishi hawezi kusoma wala mwenyewe hajui kuandika hii haimaanishi haimaanishi mtu kutojua kusoma na kuandika ni mjinga Mtume sallallahu alayhi wasallam kusoma na hakujui kuandika. Mazingira alozaliwa Mtume sallallahu alayhi ya maka na ya Waarabu za madhili. Na jumla ya wanadamu kule kuandika na kusoma si ujinga. Leo yamkinika mtu kutojua kuandika na kusoma kuitwa ujinga Tuko katika zama zingine. Tuko katika dhurufu na mazingira tofauti na aliyokuwa Mtume sallallahu alayhi na warabu za mzile na hili ni kutokana na hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala kumbuka watu hawa kwa kuwa hawajui kuandika na kusoma walikuwa wakifanya mazoezi ya kuhifadhi ilikuwa inabidi kwa, ina, ina kwa sababu kusoma na kuandika kila kitu kihifadhi na ubongo wa mwanadamu na akili ya mwanadamu kama kiungo kingine chochotedio kwamba akili si ubongo asili bali ubongo ni sehemu ya akili ya mwanadamu lakini muhimu ubongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa amemjalia mwanadamu kwa ni sehemu muhimu sana ni data bank ya mwanadamu ni sehemu ambayo kwamba malumati ama eh, ufahamu yakiingia katika ubongo wa maula hofu kitu kichocheo unachofundishwa kutoka utotoni mwako hata kama hujui kutoka mwanmtoto anapozaliwa na kuanza kusikia basi kila anachokisikia huwa kuna mahali cha cha hifadhiwa nao ule ubongo kazi ya ubongo tatizo ni kwamba namna ya kuitoa ile information ndio watu utafauti anasikia huyu akiyake kwa sharp huyu huko hivi huyu genius Huyu ni yuko slow huyu hafahamu kitu lakini kila mmoja kila mwenye ugongo ubongo wake ni sehemu ambapo unahifadhiwa maalumati unachosikia unachoona unachohisi kiko sehemu kimehifadhiwa sasa kwa maumbile Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu huyu kuwa ana kiungo maalumu ambacho ni ugongo ambao kiakili kaihitaji ubongo wako kufanyiwa mazoezi ili mwanadamu huu awe na uwezo wa kuitumia akili yake na ubongo wake kwa haraka kila ukifanya mazoezi ya akili kama vile mazoezi ya mwili mtu kuwa ni physical fit mpaka awe ni mtu wa mazoezi kila siku pambua huyu yuko sawa mwili wake huyu anaweza kwenda mbio kilomita kadhaa huyu hawezi huyu hivi watu watafishana ni Nikuotamana na uzoefu na mazoezi unayofanya. Kwa hivyo zama za Mtume Salla wa waarabu alikuwa akihifadhi karibu kila kitu. Takriban kila kitu akihifadha. Na hii hi jambo likamsaidia sana Mtume Salla Allahu alayhi wasallam. Kwa sababu yeye aliwajibika kuhifadhi Qur'ani kwanza pili wale walomzunguka kando na walikuwa lakini walikuwa kihifadhi kila anachosema mtume sallallahu alaihi wasallam katika wahi iwe ni Qur'ani iwe ni hadithi zake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wiskini angeteremsha sasa zama zetu hizi mtume sallallahu ingekuwa mambo ya kuhifadhi mambo mazito kwa sababu hatu naleta ama mazoezi ya kuhifadhi Leo katika zama zetu tu, michukue mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia, ana hisia zote na mtu ambaye mwenye mapungufu, kwa mfano kipofu. Kipofu tafsirie huyu akili yake iko sharp sana. Aweza kumtambua mtu kwa harufu, kwa sauti, kwa mlio wa magua na vokuja tajio huyu ni mtu fulani. Kwa nini? sababu kipofu hawezi kusoma. Hana uwezo wa kusoma kwa sababu haoni. Wemo kila kitu chake ni kupitia kwa njia ya kuhifadhi. Sauti za watu kwa njia ya kuhifadhi. Harufu za watu. Namna mtu anavomsikia kutembea na kadhalika zote hizi yamhitaji mtu kuhifadhi. Kila anachoambiwa iwe hifadhi. Kwa hivyo akili yule kipofu yuko sharp zaidi kuliko yule ambaye mwenye mwenye macho na vitu vingine katika zama zetu hizi na wakati wa mtume wa sallallahu na sivile vile ikawa watu wa mawarabu sio wengi bali ni wachache wa hisabika mkononi wale ambao kwamba wanajua kuandika na kusoma narudia tena kuandika na kusoma kwa zama zile kwa siki kitu kikubwa sana zaidi watulikuwa kihifadhi karibu kila kiki na ni hikma ya ki Allah Subhanahu taala kumtaarishi zawatu ambao kwamba tamu saidi na kazi zake mtume صلى الله عليه وسلم katika kuhifadhi Qurani na sunna za bwana mtume صلى الله عليه وسلم na hii ndio kama ndio sifa ya masuhaba jumla wako mahifadhi Qurani na wamihifadhi nyingi za kisha kuja kuanukulia tabiina na tabiina kuja kuanukulia tabi tabiina hizi ni generation ambayoikuwa kuhifadhi kwa kitu cha kawaida hiyo kwamba tabiina ikawa tayari watu wanaanza kujuwa kuandika na kusoma leo katika zama zetu kwa hali ilivyo kwa sasa mu kuhifadhi ni kwa jambo kubwa na nzito na Elimu imepiga hatua kisampuli nyingine upande wa viombo na ala leo tuna makompyuta tuna simu tuna nini imekuwa mtu hana nafasi ama hana time ya kujisumbua kiakili kuifanya fizizi zetu leo una mobile utambua nipe namba kumi za simu yako hata labda nyingi tatu Leo jinsi ukifanywa nini msafari gumu ya simu utakusaidizwa kwa taja namba tatu ambazo tumia sana ama makuzipiga hujui labda kizizi unajua moja umehifadhi au mbili tatu zitakushinda kwa nini kwa sababu huna haja ya kuhifadhi una simu ambayo ina memory kiasi yake ni kuhifadhi namba za watu majina ya watu na information na mambo kwa laptop, una hizi na kingine kwa hivyo inakuwa leo si kitu cha kawaida mtu kuhifadhi. Kinyume na jambo mtume sasa hivi. Leo takriban kila mtu afawe wajua kusoma na kuandika. Kusababuka kila kitu chaitajika mtu kusoma na kuandika. Ukiwa na simu uhitajika wewe kusoma message ukitumiwa. Paka watu wazima leo wanajisungua kiacha kwamba mtu sasa anaweza kusoma message zake nyingine mambo ya siri. Au laptop yako au kompyuta kuna information kusoma ni lazima uwe wajua. Mimi leo mekwa ni kinyume Leo ni ni aula. Na ni bora mtu kujua kusoma na kuandika kama si lazima. Lakini zama za Mtume Muhammad (SAW) zilikuwa tofauti nao. Wao Na watu wakahifadhi. Na watu wakamsaidia Mtume (SAW) katika kazi ya kuhifadhi. قراني نحدي ذكي بن متمص صلى الله عليه وسلم فله ايات خمسه ذا مئه زيكام ترامكيه متمص صلى الله عليه جبريل كممبيا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فله هي ذي تلك ايات ذا مئه زيلوم ترامكيه صلى الله عليه وسلم baada hapo na walifadhaana amshutuko kumwona jibril alaihi salam ndio akatoka ghafla kimbilia akasimilia kwake kwa bibi khadija tulimtaja katika halaka iliyopita bibi huyu mama wa waumini allah subhanahu wa ta'ala akamchagulia kuwa ndo Mki wa kwanza wa mtume wa swalla alikuwa na busara anamzidi mtume swalla kwa umri kwa hivyo alikuwa na makini zaidi mtume swalla ankuja ee, kutoka kukutana na jibril anfadhaika anshtuka akamwambia bibi yake zammiluni zammiluni au kwa riwaya nyingine daftiruni daftiruni nifinike nifinike anaingia na wasiwasi na kichu atetemeka mtume swalla nabi alikamshuo bi khadija jambo hili akamshinika kisha ndo akaanza kumhadithia yale ambao kwamba yale yomtokea tu sala akamwambia hash... لقد خشيت ala nafsi hakika mimi nina khofia nafsi yangu vingine akasema kwa khofia kufa lakini zaidi mtu msallam anakuwa shaanza kufikiria mambo mengine labda ameingiliwa na jini antumiliwa vitu vibaya kwanza, al, kwa sababu kwanza miezi sita iwaota ndoto zake sikuwa pili waona kila anacho kiota usiku sikuwa pili au sikuatatu Kile kila ya kofu mbali na kuja kuwa mkuliwa na mawe na miti kasi kuja kumwona jibril kwa umbile lake na malaika ndio likamshutua zaidi ndio kumwambia laqad khashitu ala nafsi hakika mimi naogopea nafsi yangu bibi khadija akamtuliza akamwambia wallahi usiogope lolote kwa sababu allah subhanahu wa ta'ala hatokuacha akampa ama kamweleza yale ambayo akiyafanya katika mazuri kwamba wewe waunganisha kizazi, wasaidia maskini na mayatima na mgeni yoyote anaepita wa, wa karibisha kwa kile chako kidogo. Vipi leo utakuja ingiliwa na kitu ambacho ni kiovu? Allah subhana wa ta ta'ala hatukutupa. Maana kiambe ehuna mambo mabaya mabaya ambayo kwa hapa maka yapo. Yupo Unique uko tofauti na wenzako hapa zipi kwamba utakuwa upagao au muingiliwe na jini kwa hivyo bibi Khadija akamtuliza mumewe na huko namfinika Mtume Muhammad mpaka alipotulia kisha bibi Khadija akamchukua Mtume Muhammad wa kwa Waraka bin Naufa Huyu alikuwa ni mtoto wa amati yake bihadija na waraka binaufaluldue kumtaja katika wale ambao asili walikuwa katika dini za asili hanifia dini ya nabii Allah Ibrahim katika wachache wakasemekana watu wanne wa tu katika hao walikuwa kwa na wakipinga ibada za kishirikina wakijua kwamba hivi sivyo ilivokuwa. hii nyumba ya Kaaba ilijengwa na mitume. Vipi leo katika Kaaba kuwekwa masanamu? Vipi leo tufanye tawafu tukiwa uchi Twasinja wanyama wetu kwa kusudia masanamu na Allah subhanahu wa ta'ala. bin an wengine wakasema alitanasar, alikuwa Mkristo, wengine nasema la alikuwa akiandika ki hibrani maandishi ya Ibrani kwa yeye kuandika kwa hivyo akiandika baadhi ya vitabu vya kwa hivyo alikuwa nao elimu ya watu walotangulia ya vitabu katika hali yote alikuwa chini yajua na Khadija bibi Khadija radhiallahu anha akawa amefahamu swala hili amjua ndugu yake Waraka kwa maana mtu ambaye yajua masuala haya kwa hivyo akamchukua مُطَّمَّ <متوس> سَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَفَرَكَ بِالنُّوفَل نَكُم حَدِيثِيَ يَا نَ يَا لُوفِكَ مُطَّمَّ سَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَقَةُ بِنُوفَل أَكَمَوَمِلَ مُطَّمَّ سَلَّمَ نِسْكِهِ أَيُّهْ مُتُوتُ وَدُغِيَامَ hakika haya yalokufika hayakufika ila wale nokutangulia wewe huyo alokujilia ni anaamusi atimaanisha nani jibril na anaamusi ndio injili ya saidna saidna Musa na Isa nabi tume wengine na akamwambia kwa sababu waraka ibn au alikuwa ni mtu mzima alikuwa umri wake wa kuishi limwenguni simkubote. Akamwambia, "Natamani siku ile watu wako watakukata wewe na kukufukuza kwa huu jambo ulokuja nao." Kislam akataajabu kwa sababu hajakaa na watu wake kwa vibaya. Yua na nao na kushirikiana nao kama yale matukio tuliyotaja ya kujinga saba, hefu fulu na mengineo alishiriki nao. Yuishi nao miongoni mwao kwa njia nzuri. Kama alimwambia Bibi Khadija ya kwamba wewe unaunganisha kizazi, sio wakata kizazi. Akastajabu kwamba hawa ambao leo anaita As-Sadiq Al-Amin. Mkweli muaminifu atakuje nifuza hawa. Amwambia watakuja kufufuzwa kama waliofufuzwa mitume wengine hakuna mtume atakaseba aliyokuja na ujumbe huu ila difuswa na watu wake kwa hivyo waraka bin nawfa aliyokamjulisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yule anekujilia ni malaika kutoka kwa Allah subhanahu wa ni jibril ambapo kazi yake jibril ni mawasiliano kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mitume yake kazi yake ni kufikisha wahi kama alivofikisha kwa mitume mingine ndivyo alivofikishia nani mtume sallallahu alaihi wasallam sasa kuna wengine ndio hapo wakasema ya kwamba wawanza au wa pili kama kusema wawanza katika wanaume walioislamu ni warasabinnaufal kama tunavyojua kuna kando na waraka bin naufal kuna ihtilafu nnani alisimu baada ya bibi khadija au mwanamume wa kwanza yupi aliosilimu kuna wanaosema ni saidna abubakar kuna wanaosema ni saidna ali kuna wanaosema saidna zaid bin harith ambaye alikuwa ni mtume ni mtume wa mtume swalla allah alawatahur sasa na wengine wasema ni na kumtambua huyu ni mtume bibi Khadija hata kumtambua lakini hakika ee, kauli yenye nguvu ni kwamba ee, wa kwanza kumuamini Mtume sallallahu ni bibi Khadija ambaye mwanamke nani mke wake ni mama wa waumini vile vile kisha sasa ndio kuna istilafu nani baada bibi Khadija imami سيدنا ابو بكر او سيدنا علي او سيدنا زيد سيدنا علينا زيد بن حارثه وقنجمان قواتي مجرمه صلى الله عليه وهو بلا شك هو اللي سيدنا ابو بكر كان رفيقي yake na sahibu yake mkubwa صلى الله عليه قبل حتى kutumilizo na ndio walimfuata wa kwanza kumfuata kumlingania na ile صلى الله عليه alipomwambia سيدنا عمر مدينه walipokuwa kizozana ukatoka maneno makali Mtume sallam akawakfisha tusema ama akawazuia akasema wakati mimi nilipotumilizwa na ujumbe wa Uislamu waona utume nyote mlinipinga isipokuwa Sayyidina Abu baka. na pore wa nyingine akasema hakuna mtu niliyomfikishia Uislamu ila kwanza sita, sita ila nani Sayyidina Abu baka. وهو ليس ولا لغيره المهم ورغب النوفل اليكفى قبل يا كترمك مرايافيل tena washi kwa sababu kama chakavoona baada ya tukio hili la gharira kukapita muda wahia kumteremkia tena mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda masiku ningesema kuna baadhi ya kauli watu simamia kamili na nusu na hiyo iwezekane. Kwa hivyo kama itakuwa ni sana ni mwezi mmoja tu. Baada kumwona Jibril hakumwona tena. Ikaampa kama mtume anachatifika. Kwa hivyo ikatokea tukio la pili kumwona tena Jibril. Hili tukio la pili jio kama pia kuna filafu lakini wengi wakasema Warqab ibn Auf alikuwa kwa, kwa sha, Kufa. Na hili tukio la pili ndio akaamrishwa mtume swalla alayhi wasallam kuanza kuwalingania watu Hapa hajaambiwa kumlingania yoyote Jibril amemteremkia akamwambia soma kwa jina la Mola wako Kwa hivyo hakuna amri yoyote ya lingania watu Baada yetu kiwila kwanza kukutana na Jibril kukatokea baadhi za kauli kaza alikaza wa lakini wakasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka kaanza kuingia mbona tena baada ya kwamba nnakutana na Jibril na ninaambiwa huyu ni Jibril mbona simuoni tena igamziati tena wasiwasi kuna baadhi ya maulama ma, wakasema ilikuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala amakinisha makinisha mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya ile tukio la kumtisha na kumshtua akampa tena muda kama kusema leo watutumia neno orientation kumzoezesha mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwanza kumetokea matukio haya kisha kukutana na Jibril kisha kumfumzisha aweze ku yale mambo ya ya, ya mwingi akili vizuri na kutulia vizuri ajue yale ataka mji baadaye. Lakini pia Mtume Muhammad na yamtia wasiwasi. Akawa baadaye yeye ndaga Siku moja akawayarudi kutoka katika pango la Hiraya aliekia kwake nyumbani. Akasikia mtu yomuita. Ee Muhammad, wewe ni mtume wa Mwenyezi Akiangalia upande huu ya na huu hamuoni anayemuita nani ewe Muhammad akamwita tena wewe hakika wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu ndio Mwisho akaangalia akamwona Jibril iwateremka akiwa katika riwaya moja amekalia kiti na hapa wakasema akaja kwa umbile la binadamu kwa hivyo eh, Jibril alaye salam alikuwa akija kwa umbile lake kama malaika na baadhi ama wengi wakasema kwamba kuja kwake kama kama kama malaika ni mara mbili mara ya kwanza tukio la kwanza la hira mara ya pili ni safari ya isra na miiraaji pia alikuja kama malaika ama wakati mwingine nilikuwa kumzungumza na watu wengine alikuja kama mwanadamu ikiwa iwaja anja kumshitishia tutakuja taja sampuli za wahi kwa sababu tuzunguzia wahi tukio hili la pili naye likamshua tena mtume Muhammad lakini Jibril akamteremkia katika riwaya akasema Akaganga akasimama pale pale alipo na Jibril akamkamlingania kwamba e Muhammad wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mimi ni Jibril kisha akapotea Jibril akarudizena kwa kwa bibi khadija أغلى عنها عकीا tena meshtuka akamwambia tena za miluni za miluni dasiruni dasiruni hapo ndo ikamtirikia aya za mwanzo saba suratul mudaththir allah subhanahu wa ta'ala والرجز فجه ولا تمنن فستستكبر ولربك فاصبر الله سبحانه وتعالى اكمامرشا ايه لو جفينك فينك نعم نبي متوسلم قم فانذر فيما ما وعوني ساسا ندوم في وكازي يا عتومه كازي قبل وحي من lakini kwa bado hajapewa jukumu la kufikishia watu kwa na hapa la jaswali la wengine wakasema ilipoteremka zile aya za mwanzo suratul ala alikuwa kwa ni nabii zilipoteremka aya hizi za mudaththir ndio akawani rasul mtume tutaja kwa ufupi tofauti ya نبي نرسول مهمو الله سبحانه وتعالى اكام امريشا سس ام ف انذ سماما ناونيه وربك فكبر نا مولا واكو نطكوزه وسيابا كفطاهر نا مافازي yako يتطهرس ولففسير مفسرين والرجز فهجو نعشفو نغوره وله ولي الله سبحانه وتعالى كان مبيا ولا ولا تمنل نا وسitoe kutarajia kwamba itakuja kuzidi ولربك فاصبر نا وكمولى واصبري الله سبحانه وتعالى amuonesha kwamba mambo atakuja kuwa ni magumu subiri utapata mauzi, utateswa na ukumbuke warqa bin نوفل akamwambia utafukuzwa kamwe kwa makka. mji wako wa makkah ambao mji alozaliwa mji ambao anaoupenda lakini amwambia utakuja kufukuzwa na kama tunavyojua akagura mtume sallallahu alaihi wasallam amma kwa haraka tutaje tofauti ya nabii na rasul kwa sababu baadhi wakasema mwanzo wa wahyi Mtume Muhammad alikuwa qnabi kisha ilipoteremka aya hizi za suratul Mudaththira akawani ni mtume au rasul kuna tofauti gani na nabii na rasul kuna kauli wanaviona wamextalifiana juu ya swala hizi mimi nitaeleza moja tu ambayo kwamba ndio naikubali ndio naibebe Naeleza katika shahsia juzu ya kwanza. Uh, nabi ni yule ambaye kwamba amefikiwa na wahi na ametumilizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa watu. Ila kutumilizwa kwake yeye hakuja na sheria mpya. Akija kuja na kuwalingania watu sheria ya mtume aliyomtangulia. Na mfano ni baina ya mtume Musa na ndugu yake Harun. Mtume Musa alikuwa ko rasul na Harun alikuwa ni nabii na walizumilizo wakati mmoja. Mtume Isa na Yahya. Mtume Isa alikuwa kuni rasul na mtume Yahya alikuwa nabii. Moja ametumilizwa na sheria kwa watu wake na wapili ankuja kuwakumbusha watu au kuwabebea watu sheria zile zile za mtume aliyomtangulia au aliyoko naye kila rasul ni nabi lakini kila nabi sio lazima maana si kila nabii ni ni rasul lakini kila rasul ni nabi mtume sallallahu alaihi wasallam ni rasul nani nabi kwa maana kwamba alitumilizwa na sheria zake kwa watu wake ambao ndio umati Muhammad kutoka zama zake yeye wakati waki uhai wake yeye miaka tatu kuteremka wahi mbaka يوم القيامه huni ni umati Muhammad ndani yake kuna watakaomwamini waislamu na ndani yake kuna watakaoku mfuru wakiwemo mayahudi manasara, nasara mushrikina utakaoaitsa lakini wote ni ummati Muhammad na Mtume صلى amekuja na sheria kuja kuwalingania umati wake na huu unawajibika baada kufahamu kumwamini na kujifunga na kutekeleza sheria aliyotumilizwa Mtume صلى الله عليه kwa hivyo ndio tofauti ya rasul na nabii ama pia unataka kuzungumzia swali ambalo la kiakida kuzungumzia wahi kwa sababu hapa ndio mwanzo wa kuteremshiwa wahi mwanzo wa kuteremshiwa wahi ni makutano ya jibril na mtume swalla kama waislamu kama waumini swala la wahi ni kwamba kila muislamu lazima aamini wahi kwamba mtume swalla aliteremshiwa wahi na dalili zake ni dalili za kunukuliwa ni dalili ambazo zinapatikana katika Qur'ani na sunna zake bwana mtume swalla alayhi salam si dalili ya kiakili kuna baadhi ya mambo ya kiakida ambao kwamba yanahitajika kutumiwa akili kama kumthibitisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa nimuumba nimuumba, pekiyake, kuna, ni muumba wetu ni muumba na vilivyobaki hiyo ni viumbe na kwamba yeye yuko peke yake hili ni jambo la kiakili unaweza wajibu kuثibitisha kuwepo kwake Allah subhana wa Ta'ala kwa njia ya kiakili mbali kuna, kuna baazi amambo, na lakini kuna baadhi ya mambo katika zile nguzo sita tunazozungumza za imani mtu kuwa ni muumini kuna baadhi ni anguvu uwezo kuzithibitisha kiaakili kama malaika siku ya mwisho haya ni mambo ambayo tunaamini kwa sababu imekuja katika Qur'ani Ambayo Qur'ani hii kwa ni maneno ya Allah subhana wa Ta'ala na si tungo za kijinadamu wala hakuja nao wa Mtume SAW ni jambo ambalo lathibitishwa kiaakili na kidalili Hivyo tunachopata katika Qur'ani na hadithi za bwana mtume sws na kukatikiwa ni lazima tuamini na mmoja wapo ni wahi kuamini kwamba ni wahyi, kwa mimi, kwa wahyi. ambao ni mahusiano wahi ni mawasiliano baina Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na nabii wake na mjumbe wake Ndiyo maana wahi na Allah subhanahu wa ta'ala kuna aya nyingi اكدثبتيشيه خصوص ولا وحي كما البسما في سوره الشوره البسما كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك ذيول تمكفونليا ووي تمكثرمش وحي كما تلو وترمش قبل يا كهذه ذيول في سوره النجم وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبي صلى الله عليه وسلم هزغممزي كوا حوا يا نفسي زكي الا كواني نيني ني وحي اليو فنوليوا سبحانه وتعالى و هو صلى الله عليه وسلم حتى ني وحي ajiwaambia masahaba zake na kuwalingania makureishi kwa jumla imma yuwatasomea aya za qurani ambazo ni wahi au yiwaambie hadithi ambazo ni sunna zake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu allah subhanahu wa ta'ala katihibitisha kwamba yuwateremshi wa wahi na hazungumzi ila kwa niwahi labda ukijao tukoje kufafanua zaidi kwa nini kule kusema mtume sallallahu alaihi wasallam au mwenyezi Mungu kusema Muhammad sallam hazungumzi kwa haya nafsi yake in huwa illa wahyu huwa <coughs> nuji kwa maana gani mbakao tasawur mimi Muhammad sallam wahi mmteremki miaka 23 miaka 23 hii kinga alichokizungumza likuwa wahyi ndo maana aya hii au ina maana gani kwa sababu ili jambo pia nasumbua watu nakumbuka Uislamu wetu mmoja ni wao kumuliza swali hili kihakika mlejawab alionilipa literifika kabla sijamu zaidi ya zile kabla sijamu. Sababu so, njambo ambayo ukisema Mwenyezi Mungu akasema wa la Quran hawa alikuwa hakemi ila kwa nafsi yake ila wahi. Anaofunuliwa na Mwenyezi Mungu. Bas miaka 23 kila anachokusema akimwambia mtu we ni wahi. Mwanangu njoa hapa ni wahi. Sasa hili ni salabu kulizungumza Mwenyezi Mungu akupia alia labda wiki wikiya inshallah tutaendelea zaidi alimuhimu qur'ani kasithibitishia katika aya nyingi chungu mzima ambazo zimekuja kudhibitisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliteremshiwa wahi na wahi tumesema ni ufunuo au ni mwasiliano baina ya mtume na muola wake yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala wake iwafikie katika maamrisho na makatazo akachagua watu wa maalum watu special ambao hawa manabii na mitume ili wawe ni kituo cha wahi ili iwe ndio mawasiliano yapatikane baina ya mitume haya na Mola wataremshie maamrisho na makatazo ili na wao watufikishie sisi ndiyo kazi ya mitume na ndiyo kazi ya wahi mawasiliano baina Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake maalum ambao ndio mitume na manabii na ukiangalia wahi umeja kwa sura tofauti tofauti ibn qayyim aljawziyya akazungumza swala illa wahi akasema na wakanukuliwa katika baadhi ya vitabu kwamba sampuli wahi kulikuwa ni sampuli saba aina ya wahi kulikuwa ni aina saba lakini kwa aya ya Mwenyezi Mungu inakusanya hizi aina saba usiweka sehemu tatu tu ni kweli ukiangalia ni sampuli saba mkinikaikawa ni sampuli saba lakini Allah subhana wa ta ta'ala katika sura shura, uh, shura akaeleza katika aya na moja aina za wahi namba po vigawanyo vingina aina moja inaweza kuwa na vigawanyo kadhaa kadhaa Allah subhanahu wa ta'ala وتعالى wama kana libashari ay yukallimahu Allah illa wahya haiwi kwa manadamu kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala illa kupitia kwa njia gani kwa njia wahi hiyo ya kwanza au min wara'i hijabi au nyuma ya pazia aw yursila rasulan fayuhia bi'iznihi ma yashaa aw kuwatumiliziya mitume wa malaika malaaika kuwafunuliya kuwawahi wa kile anachotaka yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala wafunuliwe. Wemo hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala amehitaji sampuli tatu za mawasiliano baina mitume na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahino ni kwa mitume yote. Kila aliyokuwa ni mtume na nabii, mawasiliano yake na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sampuli hizi tatu. Ima kupitia kwa wahi au nyuma ya pazia au kutumwa jumbe ambao ni malaika na kuwafunulia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kuwafunulia sasa eh sisi ila mitume walipata nafasi ya sampuli hizi zote tatu ya au kuzungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna ambao walipata mbili kuna wale ambao walipata wahi kwa njia ya ilham au kujiliwa na malaika lakini sio wote waliwahi kuzungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala nyuma ya pazia illa watas au kama kuna zaidi wallahu aali na ni mtume صلى الله عليه pale alipokwenda safari yake ya mi'raj katika sidratul muntaha ikabakia pinde mbili kama ilivyokuja katika aya Khabah kwa Husaini au adna pinde mbili au chachi wa pinde mbili pinde ni ule wa kupigia mshale baina ya mtume swallam na muala wake lakini si kwamba alimuona Allah subhanahu wa ta'ala ila aliona kwa hadithi akasema aliona kulikuwa kuna fazia kuna istilafu na istilafu baina ya maswahaba jio kwamba jemu tumu sallallahu alayhi wasallam alimuona Allah subhanahu wa ta'ala katika safari yake ya miiraaji pale alipozungumza naye alisimama akamuona hivi ibn abbas akasema alimuona bibi aisha nahi doraha ambaye ilipokiliwa na wengi na yenye nguvu ala kuli hali mtume swallam alizungumza na muola wake mbinguni nyuma ya fadhia mtume Musa katika toru Sinai alisimama kazungumza na muola wake nyuma ya fadhia na nabii Allah Adam alipokuwa peponi alizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hawa ndiyo katika mitume waliozungumza na Allah subhanahu wa ta'ala mmoja katika sampuli ya wahi lakini si kila mitume waliopata bahati hiyo ya kuzungumza na Mola wao moja kwa moja ama sampuli hizi za wahi ya pili Allah Subhanahu wa taala awali ya kwanza akataja kupitia kwa wahi ufunuo ya pili akasema nyuma ya fazia ya tatu kutumwa malaika. Hi nyuma ya ufunuo ndio kuingia ingia Eh hey. kupitia kwa wahi au kupitia kwa ufunuo ndio hapa ya ingia swala la ilhamu swala la ndoto na sampuli nyinginezo za wahi ambazo kwamba malaika hakumjilia moja kwa moja kuzungumza naye tofauti na ile ya tatu ambayo waka, Mwenyezi wakasema akasema wakatumilizwa mitume au malaika na wahi hii tukasema ndoto za mitume ni sehemu ya wahi na huwa ni kweli haimaanishi kwamba mtu kawaida hawezi kuota na akaocha kitu cha kweli lakini si sehemu ya wahi wahi hiyenteremki ila mitume kwa hivyo ukioota ndoto kwa mwanadamu ziko li tatu kuna ndoto kutoka kwa Allah subhana wa taala ambazo mara nyingi uwa ni nzuri kawaida ni nzuri furaha na hutokezea nyingine zikawa ni za kweli wazungu msijiu neno deja vu kuna kitu kingine kika kutokea leo ukasema hicho kitu kama ambaye kuna shaa ikutokea hichi. Au unchampita usha muona, hujamona kokoti, unaweza kuwa unamwota. Hizi ni semo ndoto za za kweli. Au ndoto za maishayitani, ndoto ambazo zinzakutisha, kutia hofu, na hizi Mtume Salamu akakataza kumtajia mwenzako. Kwa sababu za tia hofu, hazina ukweli wote. Ndokawa ya ashabani kumtia mwanadamu hofu na hana ukweli. Kumshawishi tu. Tatu ni ndoto ambayo mtu anao kwenye akili yake kama mtu hamu sana basi uweza kuota na ile jambo kwa sababu na hamu iwe ni hamu nzuri au hamu mbaya hofu fulani unayo nayo na hamu sana usiku utaota au ndiamo una hamu unalo sana zuri utaota nakumbuka utotoni watu wengi washaota siku za sikukuu mtu ampewa pesa asubuhi analoloti <laughs> ile ni hamu tu si ndoto za kweli Tuna mtu ni wadai. Wallahi ni kachinga mtu hakula lolote tena. Kwa hivyo ndoto za mitume ni ni wahi. Na Mtume صلى الله akasema ni sehemu moja ya sehemu ya 46 ya utume. Amboni ni ndoto. Bal katika ndo katika wahi ya sampulido ya ilhamu. Maana yake ni kitu cha muingia mtu ama Mtume صلى الله عليه وسلم ya mitume na Mtume صلى الله kisha asha fahamu kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala alichomwamrisha na katika hadithi ambayo yuko katika Bukhari akaeleza alibuulizo sampuli za wahyi ya kweli zambili akasema kwamba za nyingine wahyu unijilia mithla salsalatil jarf unijilia kama mfano wa tengenele ndio watengenele kaskasito chake na akasema wao huwa ashabu hua na hiyo ndio katika njia nzito zaidi ya wahi ni njia hii ya wa kingeni katika riwaya nyingine ilikuwa ikimjia wahi sampuli hii akiwa yuko juu ya ngamia basi ule ngamia hukaa akachuchuma kushindwa kubeba ule uzito ana uhisi mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa siku alikuwa amemlalia sahaba yake e, Zaid bin Sabit Zaid bin Harifa na ikamjilia hali ile ya ya wahi kuamlia wachengele na bibi Aisha sema ikimjilia hali ile umhisi upate maana ikiuumia ama iupata faraja hata ya siku za baridi basi kijasho cha mbamba Kule kumlalia yule sahaba kafikia ule uzito wa kile kichwa mpaka lihisi kwa babu wake utavunjika. Kwa hivyo akasema ndio moja katika jambo ambalo ni nzito zaidi katika wahi ni mlio wa kengeneni. Hii ni sampuli katika sampuli za za wahi. Nasema ikimuondoka inapomaliza amefahamu yale ambayo afaa kuwafikishia watu. Kwa hivyo katika kifungu hili hichi chawahi ambacho humjia kama ilhamu, kama ni ndoto, kama kuhisi jambo, Pasina kumuona malaika kwa umbile lake la malaika wala bwanadamu ni kuhisi jambo tu kisha akiondoka iwafahamu kile ambacho anastahiki kufahamu. Sampuli ya tatu ambayo ikatajwa katika aya kutumilizwa malaika. Na Jibril tukasema alimjilia Mtume swalla am katika hali ambayo ya kimalaika mara mbili katika ghari na katika safari yake Isra na Mi'raj. Na mara nyingine alikuwa akija kama mtu. Hadithi mashuhuri ya kisidna umar alipomjilia mtu ambaye kwamba nyeli zake ni nyeusi nguo zake ni nyeupe hazina wala hana athari ya safari akaanza kumuuliza mtume maswali nini uislamu au nguzo za uislamu akatajiwa akamwambia usema ukweli nini nguzo za imani akamtajia akamwambia usema ukweli watu wakistaajabu kwa nini mtu wauliza kisha alipoondoka Muhammad sallam akawili kwa sahaba wa mwandio nani yule? Anasema tumjue, akamwambia huyu Jibril alikuwa hapo. Na katika riwaya nyingine alikuwa akija alipokuwa Madina Mtu Muhammad sallam akija kwa sura kwa Umbile la sahaba mmoja kuitwa Dihya al-Kalbi. Mara nyingi alikuwa akija kwa Umbile la huyu au kwa sura ya huyu sahaba Dihya al-Kalbi. Na katika hadithi moja Ibi Aisha alikuwa kimuona Mtume صلى الله عليه akizungumza na usuhaba kisha alborudi nyumbani akamuuliza alikuwa atakania nini kuyudihi alikuwa atakania kamaambia yule subuhi ya ni jibril na hivyo sampuli hii ni sampuli ya tatu ambayo kwamba malaika alikuwa kija ima kwa umbile lake kama malaika au akija kwa umbile la kiminada Na hali hii ya tatu ama wahi sample hii ya tatu ambao iwaja kama malaika ama malaika iwaja kumsomesha Hii ndio njia pekee ambayo kwamba Mtume swallam ilimfikia kwake yeye Qurani kwa, kwa qur sababu tunajua wahyi ni sehemu Qurani na sehemu ni sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam sasa katika hali ya keteremshio aya za Qur'ani ilikuwa akija Jibril mwenyewe kuja kumsomesha na kumhifadhisha ama hali nyingine kama ile kupata ilhamu ndiyo ndiyo wahi wa sampuli wa kwa njia ambayo utafikishiwa kwa njia ya sunna kwa sababu wahi imma ni qurani ama tuseme qurani imetufikia kwetu sisi kwa njia ya wahi na vile vile sunna za bwana mtume sallam ni wahi kutoka kwa allah subhanahu hakuzidisha kitu wala kupunguza kitu. Amma hadith ni wahi lakini kumjilia mtume swalla allah kwa njia ya maana. Kisha anapotufikishia sisi au kuwafikishia maswahaba alikuwa akizungumza kwa maneno yake mwenyewe. Kwa ni maneno ya mtume swalla allah maana kwa Allah wa ta'ala. Lakini maneno na maana kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja bila kuzidisha wala kupunguzwa hadithi ni maneno yake ye Mtume Muhammad sallam imma amewaambia maswahaba imma amefanya matendo yake ima kukubali jambo kufanywa uh, mwenyewe tutasoma hapa uh, kwa faadha nchi kwa hivyo tume gawanya na kuzitaja uh, wahi kuwa ni sampuli tatua kama alivogawanya mwenye Allah Subhanahu wa Taala ni kwa njia ya ilhamu ufunuo au nyuma ya pazia au kupitia kwa malaika anawatuma kwa mitume yake kufikisha ujumbe na kitu kimoja kabla kutaja ni kwamba kuteremka aya hizi za mwanzo kwa katika suratul ala wakasema kwamba iliteremka katika mwezi wa ramadhani hiyo kwamba kuna istilafu lakini kauli ambayo ya nguvu iliteremka katika mwezi wa ramadhani tena katika usiku wa lailatul qadr ambao kuna wengine wakaeleza maelezo yao kwa tofauti lakini allah subhanahu wa ta'ala alithibitisha in anzalnahu fi lailatul qadr haki katika usiku wa lailatul qadr wa bibir munisungwa akasema shahru unzila fihi alquran mwezi wa ramadhani ndani yake kumeteremka alquran wa hivyo quran iliteremka mwezi wa ramadhani ama tarehi wa au siku hakuna ikhilafu kuna dalili ya mtume sallam alipoulizwa kwa nini wafunga siku ya jumapili akasema ni siku ambao ndo nimezaliwa na siku ambayo nimetumilizwa kwa hivyo ilikuwa kunisiku ya Jumatatu Mtume swalla salam kuanza kuteremshiwa wahi katika ghar al-shiraa ama kukutana na malaika Jibril alayhi salam. Na kidogo leo tumezungumzia masuala ya aqida masuala ya wahi na natarajia kuongeza kidogo katika wiki kuzungumzia Qurani. Na ningeza labda ya Qurani kidogo kisha tutaendelea na, na, na, na sera kwa sababu ni mambo ambayo yanashikamana na matukio ya Mtume Muhammad sallam kuna muhimu pia tufafanue na tu eh, tujue kwa hivyo leo na kidogo tutasoma pema labda kama kuna swali